Mark Media, prod, prod, prod, Dutch, kwa sababu kaya nyingi mkoani ni Kagera na udumavu wa watoto chini ya miaka mitano kwa asilimia 4.7 inatajwa kuwa ukosefu wa maziwa unachangia udumavu huo kwa kiasi kikubwa Makala yetu imemtafuta afisa afya na lishe ni kutoka mkoani Morogoro Happiness Moses Tukichukulia cha kwanza mfano protein. Protini ni muhimu ambayo yuko katika maziwa ambayo inasaidia kujenga mwili. Maziwa ya mgando na maziwa ya fresh. Tofauti yake ni kwamba haya ya mgando yamechachushwa kwa hiyo wakati wa utumikaji yanafyonzwa kwa uharaka zaidi. Lakini virutubishi vilivyomo mle bado vinabaki vile vile. Kwa hiyo itategemea mtumiaji. Anapendelea upandegani. upande gani lakini kwa watoto wadogo inabidi pia uwe mwangalifu na hapa tunasemea watoto kuanzia miezi sita, kuendelea ndio anaruhusiwa kula kula kitu kingine tofauti na maziwa ya mama yake watapendelea zaidi maziwa ya fresh lakini hata mtindi bado ni mzuri kwa sababu virutubishi havijatoka kwa karne hii ambapo kun, kumegundulika kwamba unapokunywa maziwa mabichi au tuseme ambayo hayajachemshwa unaweza kupata magonjwa kama ya TB ni muhimu kuchemsha maziwa. Bado tuna kazi kubwa ya kuwashawishi watu sio watoto tu pamoja na watu wazima kutumia maziwa. Angalau mara tatu kwa siku aweze kupata kikombe cha maziwa. Sasa huo ni ushawishi mkubwa wa kumfanya mtu aweze kuona kiasi gani maziwa ni muhimu na sio kwa watoto tu kwa sababu najua jamii wengi wanafikiri maziwa ni ya watoto tu na hapo hapo tukuzunguzia mambo ya maziwa tukumbuke kuambia jamii kwamba watoto chini ya miezi sita watumie maziwa ya mama tu bila kutumia maziwa mengine ambayo yana umuhimu zaidi. Ni makala juu ya matumizi ya maziwa hasa kwa watoto chini ya miaka mitano, na hapa tukiangalia mbadala wa maziwa ya ng'ombe yaliyozoeleka kwenye jamii ingawa kwa mkoa wa Kagera sasa imekuwa ngumu kupatikana kwa kiwango kinachoweza kukidhi mahitaji ya jamii usika. Soya ni zao la kilimo ambalo linaweza kustawi katika mikoa yote Tanzania bara lina faida mbali, mbali kulingana malengo ya mtumiaji lakini zaidi linapofanywa utafiti linaonesha kuwa na virutubisho kama vinavyopatikana kwenye maziwa ya ng'ombe au mifugo mingine hivyo hata kama maziwa ya ng'ombe yakikosekana maziwa ya soya yanaweza kufanya kazi ile ile kwenye mwili wa binadamu. Ya mimi naitwa Esther Nkuba niko kituo cha utafiti wa kilimo mikocheni. Tunapozungumzia Soya ni zao ambalo ama chakula ambacho kinatupa proteini nyingi zaidi ukilinganisha na mazao mengine ya mimea. Na hivyo hii soya tunaita kwamba ni nyama ya shambani isiyo na mifupa, ni kwa sababu inaweza ikatupa ikatupa, ikatupa proteini Kama vile ambavyo tunaweza kupata proteini kutoka kwenye nyama, basi vile vile tukapata proteini kutoka kwenye mimea. Lakini hii soya inatumika mbadala kwa watu kwa watu kwa tiseme wenye matatizo ama ambao hawana matatizo pano sikia neno watu ambao hawali nyama labda wanaareji na nyama za kawaida hawa wanashauriwa atumie kwamba protini ya kutokana na mimea ambayo ni soya lakini tukija kwa upande mwingine kwa watoto wadogo chini ya miaka misano kwanza kabisa niseme kwamba mtoto yeyote aliyeuko chini ya miaka miwili anatakiwa anyone maziwa ya mama kama mama yake yuko hai kwanza waiko ilizaliwa nataka umri anapofikisha miaka 2 ikibidi mama aendelee kunyonyesha. Tunapokuja kwenye swala la udumavu, ili kuweza kujikinga na swala la udumavu tunashauri mama anyonyeshe maziwa ya mama tu anapojaliwa mtoto, anapotokea kwamba kama mama hawezi kupata maziwa, kwamba mama harada ameshafariki hayupo, na sasa au mama hana maziwa kabisa kwenye kifua chake, hapo ndo tunaweza kutafuta protini mbadala au kitu kingine kinachoweza kumpatia mtotoyo no Proteini na kwa kawaida tumezoea kwamba tunaweza tuka, tukampa mtoto maziwa ya ng'ombe lakini vile vile hata soya inaweza itatumika kama hatuwezi kupata maziwa ya ng'ombe na hii soya ina kama nilivyokwisha kusema kwamba kuna proteini zaidi ya asilimia ya 30 ya siku ya proteini Inapatikana kwenye kikombe kimoja cha charities cha maziwa ya soya. Yale vile kuna foret, kuna, kuna vitamini K, kuna calcium, kuna magnesium na madini ya chuma na nyuzinyuzi. Nyuzi. Lakini hao maziwa haya kwa maana kwamba yanaweza kutumika kama maziwa mengine tu. Kwa sababu umlimi wazi kafika mwili, inatoka protein kama jinsi protein nyingine ya inavyoweza kutolewa. Na pengine tafiti mlizifanya kwa kipindi gani hizo na ni kitu gani ambacho mnaweza E, kushauri mamlaka na jamii nzima katika matumizi ya, ya, ya soya. Uh, kwa Kagera tulikuwa tukifanya kazi na watu wa wanaoitwa buea kina mama pale buea Tulikuwa tukiwafundisha jinsi ya kusindika hayo maziwa ya ya soya. No. Na tunasemaje tuko ujio kwamba haya maziwa ya soya na faida zifatazo katika mwili wa binadamu. Tusichukuje tu kwamba inaweza katumika kwa watoto wadogo pekee yake. Hapana, hata watu wazima na kwa watoto wadogo ni kwamba hii soya inasaidia kutukinga na magonjwa ya moyo kutokana na viutubisho vilivyomo vinaitwa genistein ambayo inasaidia kukuinga kukinga mwili magon, na magonjwa kama cancer na magonjwa ya moyo na vile vile hii soya inasaidia kuzuia leihemi unaposema lehemu ni ufuta mabaya ya, ya ndani ya mwili ambayo kama ya leihemi ya mafuta ambayo yenye lehemu inasababisha magonjwa ya moyo lakini kwa wanaume vile vile hii soya inapunguza uwezekano wa kupata kansa ya ki, ya kibofu kuzuia kisukari kisukari tunaita diabetes type Ambako ukitumia soya kwa wingi ya mbili kwa siku unaondoa uwezekano wa kupata kisukari lakini vile vile soy inasaidia kurudisha mzunguko wa damu katika mwili wa binadamu hiyo basi kwa kuangalia hayo matumizi yote hayo tunashiriki kwamba soya ni kinywaji kizuri kinasaidia kabisa kuimarisha afya ya binadamu kuanzia kwa mtoto na mpaka wa watu watu, watu, watu watu wazima kama hataweza kupata maziwa maziwa ya mboga good morning how are you ni katika darasa lenye watoto na watano wenye umri wa kuanzia mwaka mmoja na nusu hadi miaka mitano na ni pekee linalotumia soya mkoani Kagera kama lishe hasa kwa watoto mkoani humo nimetembelea hapa kwa lengo la kuthibitisha tu uwezo wa soya kwa afya ya mwanadamu hasa watoto hawa ambao ndio idadi kubwa inatajwa kuwa na udumavu na utopia mloo katika mkoa wa Kagera na inasemekana kuwa watoto walioku hapa awali afya zao zilikuwa mbaya. Kando kituo cheche ambacho kinatoka tunaleta watoto chembe kutoka idada ya jumla 335 kama unavyoona. Lakini pia hapa tuzoanza kupokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja na mwezi mtano <tip> au mwezi sita kufatana na mtoto achaza kutambua kutembea sisi tunampokea kama unavyona hawa hapa, hawana uweza wa kwenda kusoma masomo yao wenyewe wanacheza lakini kuna baadhi ya watoto ambao wana umri wa kuanza kuuza masomo kuanzia miaka mitatu, hadi miaka mitano. kama unavyona hawa tiaje wameshinda kujifunza kusoma na kuandika lakini wenzao wa wanacheza hivyo kuanzia mwaka 2016 mwaka 2017 tumetoa watoto watano kwenda kwanza elimu ya wa, ya ya play school Paimwa kwa pia tunatengema kwa saba wakotoka kwa Kenya kituo hiki kwenda kujifunza pia katika darasa la kwanza na kuendelea. Kipindi wana, watoto wakianza hapa huwa tuna taratibu ya kumpokea mtoto na kumpima uzito, urefu wa mtoto. Kama unavyoona hii hii chati ndio ki, kitamwuliza mtoto mtoto kimpokea ni lazima asimame hapa tumuoni ulefu wake na tunampima na uzito wake. Huo uzito tunaweka kama rekodi ya kuangalia ukuaji wa mtoto kwa sababu mzazi akieka mtoto wake hapa anataka mtoto wake akue katika makuji mazuri zaidi asiugue kama ile watu kawaida Okay bye tu <laughs> <laughs> Mama Regina Majaliwa ni mwenyekiti wa kikundi hiki cha Bwea kinachojihusisha na uzalishaji wa vyakula mbalimbali. Katika kituo chetu cha kulea watoto tunaona kwamba lishe yetu ya soya inawafanya wawe na afya nzuri zaidi. Tumeiona hii tunalinganisha na jinsi tulivyowachukua na jinsi walivyotumia hizo bidada za soya na maendeleo yao tunayaona kwa kupima uzito, tunapima urefu. Na pia tunawalinganisha na, na watoto wa majirani ambao hawajaingia kwenye kituo chetu. Kwa nini mnaamini kwamba soya ndio imewafanya wawe kama kwa sasa? Kwa sababu soya ni chakula bora, ni ina protini kwa wingi ambazo tuna uhakika, katika familia nyingi wasingeweza kupata uh, mlo kamili kila siku. Wameweza kupata virutubisho na ubora ule ule ambao wangeupata kwenye protein zile nyingine. Kwa hiyo wana mabadiliko makubwa kabisa bata kujua kwamba ni mtafiti na nguvu ya soya. Tumefanya tafiti mbalimbali mbali hasa kwa kutumia uh, watoto ambao tumeona. Kwa mfano, tumeenda kwenye familia moja ambaye mama amejifungua watoto watatu kwa mara moja. Lakini soya inafanya maajabu. Watoto wanakuwa vizuri vizuri kabisa utafikiri wamenyonya kwa mama mmoja. Okay, mwashirikishe wataalamu katika kubaini nguvu na uwezo wa e, katika kubaini wataalamu wote huo tunaupata kutoka kwa wataalamu wetu of course vituo vyetu vya utafiti kama cha Maruku. Pia tunapofanya kazi tunashirikiana na marafiki zetu wa Marekani ambao wanatoka katika chuo kikuu cha San Antonio. Pia hapa tuliwahi kumtaka um, ushauri Profesa Wasua. Tulianza wa shambani kulima soya yenyewe hii toka mwaka 2004 ambapo serikali ilitusaidia pale kutupatia eneo ili tuweze kufanya kilimo cha soya pia tu serikali imetusaidia usajili kikundi hiki kimesajiliwa toka mwaka 2006 kwa hiyo na serikali inatusaidia watarimu mtaalamu wa kitu fulani tunaweza kupata kupitia serikali. Kwa hiyo serikali inatusaidia sio imetuacha kabisa kabisa. Shamba tulilopewa na serikali tumepewa eka hamsini. Lakini bado hatujaweza kuziendeleza zote. Tunalima hatua kwa hatua. Si unajua kilimo kina gharama zake ni kubwa na hakizai mara moja. Kwa hiyo bado tupo tunaangaika nacho. Sasa ni mtangamoto ya, ya uhaba wa upatikanaji wa Soya. Kwa na kwa namnegeno. tumewahimiza sana wanachama. Kikundi chetu kina wanawake wengi wako vijijini huko. Kama tunavyowahimiza kuitumia. Kwa hiyo tunawahimiza kulima. Na pia tunawatangazia Maruku waliwe kututafutia wakulima ambao waliwahimiza kulima soya kutoka kule chatu. Kwa hiyo tunanunua kutoka sehemu hizo mbalimbali. Tulipo hapa ni mwanzoni Tunahitaji kukua zaidi. Kwa mfano, tunazo mashine za kusindika maziwa lita 400 kwa siku. Lakini mpaka sasa uwezo wa uh, watu kuchukua maziwa hayo na nini na nini au mkubwa na elimu zaidi kwa wananchi wajue kwamba wanaweza kupata protein kutokana na soya na wakaweza kuitumia karibu kila siku eh, kwa bei nafuu. Na tumeshiriki sana kwenye maonyesho haya ya 88 nane nane. kila nane, nane tunakuwepo haya ya Sido Mwanza tumewahi kupenda na kadhalika na sisi tunajitahidi kutangaza hata kasibante hapa tumewahi kutangaza lakini hayatoshi matangazo hela nayo tunayo kidogo elimu tunayofanya kwa kwa, kwa kwa jamii tena tunayoifanya kwa uwezo wetu wote kwa kutumia vikundi hivi sisi tuna wanachama zaidi ya 800 sasa wanachama wetu hawa huwa tunapata seminar tunapeana seminar kama mara moja mara mbili tukisa kwa mwaka kwa mkoa wa Kagera mahali ambapo tulipo na maziwa tunayo lita moja ya kwetu unaweza kunua kwa shilingi 800 hii ni mmoja pa uthibitisha kwamba jinsi gani soy yanavyofanya kazi yake kwa ubora zaidi na jinsi ambavyo inamjenga mtoto kiafya hii ni picha ya familia moja ambayo kikuni cha kina mama boye kilichukua mfano kama study moja hapo huyo ni mama maana wanywato mapacha ni watu watano kipindi cha mwezi wa kwanza na pili kipindi mama huyu anatendeki kliniki hali ya watoto haikuwa chini lakini kipindi ambacho tumeweza kuwa naye katika hali ya kumulisha maziwa ya soya kilini kichati yake kaza kubadilika hadi maneso, akashangaa watoto hawapa nini mama huyu akaanza kutoa shahuda jinsi gani alipopata msaada wa maziwa ya soya mpaka sasa hivi ndani ya mezi sita watoto hawakwe kugua mpaka gaff growing chati yao inaenda vizuri sana mpaka sasa hivi watoto hawa wanaumu wa miaka mitatu tunawalea katika kituo chetu cha Buya ya Assistant Mkoa wa Kagera unakabiliwa na utapia mlo chakula kwa watoto ingawa ni mkoa unaotajwa kuwa na neema ya vyakula vya aina mbali mbalimbali isipokuwa tu uhaba wa maziwa. Tumetaka kujua sababu kuu ni nini na mtafiti B. Estankuba anashauri. Kwa Kagera utapia utapiamlo umekuwa kweli kwa kwa kwa katika hali ya juu sana na kile cha ni kwamba Kagera tuna vyakula vingi. Vyakula vingi tu lakini tu ni jinsi ya uandaji. Hata ya katika mkoa wa Kagera inapatikana Hizo basi kina suluhana incho mzee wa wa wa, wa mkoa Kagera. waweze kuendelea kutumia maziwa ya soya na jinsi ya kuyatengeneza ni rahisi sana. Unaweza kutengeneza kanyumbani wewe mwenyewe. Wala unahitaji vitu vikubwa sana kwa sababu kama hauna, unaweza kupata brenda ya kusajia unaondoa ile majani ma, maganda kwa kwanza unaanza unaroweka kwa muda wa na mbili unaondoa maganda baada ya kuondoa maganda. una nani kwenye brenda una una, una baada ya kubrendi, unaweka maji tayari umeshapata maziwa yako lakini hapo tayachemsha kwa sababu lakini hata kama huna blender mama uliweko kijijini bado unaweza ukaya, ukapata ukatengeneusiao kama nido bado ukaweza kuitwanga kwenye kinu na ukachuja ya ukachuja yale maziwa ukachemsha na ukapata maziwa zile zile hivyo hatuna haja watu wa Kagera kupata mlo kwamba hatuna maziwa wakati kuna maziwa mengine yanaweza kapatikana maziwa ya soya ambayo ni maziwa ya soya basi mamlaka yenyewe imekuwa ikipata shida kutokana na uhaba wa maziwa ambao upo na kusababisha baadhi ya watu hata kumaliza miaka kumi kwa mkoa wa Kagera bila kunywa maziwa. Pengine unafikiri ifanye nini juu ya kitu kama soya ambayo inawezekana ijalifahamu hili kama mtaalamu sasa? Unaibua kitu cha namna hiyo unaniambia nini? Nya, ningependa tu ushauri kwamba kwa kwanza kabisa ni nianze na kulima wenzangu maana mimi nitafiti vilevile ni mkulima kwamba no. walime hili zao la soya ni muhimu sana kwa ajili ya afya zao na familia zao. Lakini bila ni kipato, huyu mtu anaweza akauza hiyo soya akapata pesa. Kwa sababu sio sema sio maziwa tu. Na vitu vingine vingi na vyakula vingi vinaweza kupikwa kwa soya taka mtu kashangaa. Lakini kwa kwa mamlaka kama mamlaka ni kwamba ningeomba tu kwamba wasisitize kwamba tuweze kulima hili zao kwa sababu ni la muhimu sana kwa ajili ya haki ya kama kama nilivyokishutaja sio mtoto tu hata mtu mzima anahitajika apate hiyo hakuna mtu ambaye asipenda kujikinga na kati asipate magonjwa ya moyo au kwa wanaume inakinga mambo ya tezi dume hivyo ninashauri kabisa kwamba wakulima tulime na mamlaka za wilaya ama vijiji ama mikoa pale ambapo linastawi zao hebu tusisitize wakulima wetu wananchi wetu waweza kulima hili zao kwa sababu ni nzuri sana kwa ajili ya afya zetu. Ni kushukuru lakini kwa kuwa ni mtafiti ambaye pia ume, umekaa Kagera kwa utafiti wako pengine Ni unafikiri patikanaji wake upo kwa kiasi gani mpaka sasa. Ya, kwa wakulima kwa Kagera kwa sasa nadhani inapatikana ila kuna hitaji msukumo fulani kuasisitiza wanaindi unajua mkulima anatabia moja. Anapofahamu kwamba kitu fulani kina faida fulani katika mwili wake ndipo hapo anapochukua hatua ya kuanza kulima. Kwa sasa kwa sababu tumesikia bas ningehamasisha kwani kwa mkoa wake hebu kila mmoja ajitahidi awe na matunda mawili matatu pale nyumbani kwake kweli masoya kwa ajili ya faida yako na familia yako kwamba hebu tupande hili zao ni muhimu sana kwa ajili ya afya zetu asante Rukwa inaongoza kwa hudumavu watoto nchini njombe inafuata tatu ruvuma na nne ni mkoa wa Kagera wenye asilimia nukta saba ambavyo pamoja na uaba maziwa mkoani humo pia wakina mama wanashindwa kunyonyesha watoto wao kwa miezi sita mfululizo bila kumpatia kitu kingine mimi ni Nicolas Makangaiza